Воз'єднання. Гарячій ванні й певною мірою вдалося зігріти моє тіло, але біль, що опікав мені очі й чоло, а не слабшав. Я полишила думки про роботу, яку збиралася виконати в другій половині дня. Заповзла у ліжко і накрилася ще однією ковдрою аж по вуха. Я й досі час від часу здригалася від якогось внутрішнього холоду. У неглибокому сні до мене прийшли дивні видіння. Естер з моїм батьком, двійнята з моєю матір'ю. Це були видіння, де кожен мав чуже обличчя. Де кожен мав на собі чужий одяг, і навіть моє власне обличчя непокоїло мене. Бо воно увесь час змінювалося. Переходило з одного стану в інший То воно було моїм обличчям То обличчям якоїсь іншої людини Згодом мені наснилася Яскраво руда голова Аврелія Це був він завжди І незмінно він і тільки він Велетень посміхнувся І всі раптом зникли Потім темрява поглинула мене як вода І я поринула у глибини сну Прокинулася я з головним болем болем у суглобах, кінцівках і спині. Утома, яка не мала жодного стосунку до роботи і недосипання, тиснула на мене важким тягарем і вповільнювала думки. Темрява за вікном згустилася. Невже я проспала призначену за Аврелієм зустріч? Ця думка крутилася в моїй голові, але десь далеко, і спливло чимало довгих хвилин, перш ніж я остаточно оговталась і поглянула на годинник. Коли я спала, у моїй свідомості виникло якесь непевне відчуття. Що то було? тремтіння, Ностальгія? Нервове збудження? Не знаю, але воно породило надію. Надію на те, що минуле повертається. Минуле повертається. Моя сестра поруч, вона десь недалеко. Це було ясно як день. Я не бачила її, не могла її відчути, але моє внутрішнє вухо, Завжди націлена на неї, вловила її вібрацію і сповнила мене якоюсь смутною заколислової радістю. Відкладати зустріч з Аврелієм потреби не було. Моя сестра знайде мене, де б я не була. Хіба ж ми з нею не двійнята? У мене залишилося ще півгодини до зустрічі призначеної біля хвіртки парку. Насилу я вилізла з ліжка. Мені було холодно, я відчувала слабкість у всьому тілі тому не стала скидати піжаму, а вдягла теплу спідницю та светер поверх неї. Закутавшись, наче дитинча, яке вирядили подивитися на нічний феєрверк, я пішла вниз до кухні. Джудіт залишила мені холодну страву, але я не мала апетиту і не доторкнулася до їжі. Цілих десять хвилин сиділа я за столом у кухні, борючись із бажанням заплющити очі, але так і не насмілилася впасти у сон. Бо тоді б неминуче мусила боляче забитися головою об тверду поверхню столу. Коли до зустрічі залишилося п'ять хвилин, я відчинила кухонні двері і вислизнула в сад. На дворі ні вогника з будинку, ні поблиску зірок, я йшла, спотикаючись у темряві. М'який ґрунт під ногами, дотики листя й гілок застерігали мене, коли я починала відхилятися від стежини. Раптом, звідки із темряви, виставилася якась гілка і боляче дряпнула мене по обличчі. Я примружилася, захищаючи очі. В голові запульсувало чи то від болю, чи то від ейфорії. Тепер мені все стало ясно. Це її пісня. Моя сестра повертається. Нарешті я на місці зустрічі. У темряві щось заворушилося. То був Аврелій. Моя рука незграбно вперлася в нього. Він схопив її, наче лищатами, і притримав мене, щоб я не впала. «З вами все гаразд?» Я почула запитання, але воно прозвучало десь далеко-далеко. «Може, у вас температура?» «Дивно. Слова я чула, але не розуміла». Я хотіла розповісти йому про оту радісну пульсацію, про те, що до мене повертається сестра, що вона ось-ось має сюди прийти. Я знала це, напевне, бо відчувала тепло, яке йшло від плями на моєму боці. Але беззвучний голос, що линув від неї, став межимною та моїми словами і не давав мені говорити. Я наче оніміла. Аврелі відпустив мою руку, зняв рукавичку, і я відчула дотик його дивовижно холодної долоні на моєму чолі. Мені здавалося, що на дворі дуже жарко. «Вам слід бути у ліжку». Мовив він. Я смикнула Аврелія за рукав не сильно, але відчутно, і він пішов за мною через парк. Не пішов навіть, а плавно покотився, наче стату я на роликах. Не пам'ятаю, як я брала у Джудіт ключі, але коли вони вже опинилися в мене, отже, я їх таки взяла. Здається, ми йшли довгими коридорами, але і цей епізод теж майже не зберігся в моїй пам'яті. Я пригадую якісь двері. Але на тій картині, що виникає у моїй свідомості, вони розчиняються, як тільки ми до них підходимо. Розчиняються самі собою і дуже повільно, чого в принципі не могло бути. Напевне, я їх відімкнула, але цей шматок реальності випав з моєї пам'яті. Я погано пам'ятаю, що сталося того вечора в кімнаті Емеліни. У моїй пам'яті збереглися лише уривки спогадів. Цілі смуги часу, обвалилися і попадали одна на одну. Якісь події прокручувались у свідомості скалейдоскопічної швидкістю. Спотворені обличчя раптом розросталися до страхітливо велетенських розмірів. Емеліна та Аврелій відлітали далеко до обрію і перетворювалися на ледь видимих маріонеток. Я ж сама була холоднокровно спокійна, наче утупіла. Мною, Володіла лише одна думка. Незабаром з'явиться моя сестра. Логіка та здоровий глуст допомогли мені розташувати послідовно ті видіння, що їх уривково і безладно, ніби у вісні, зафіксував мій розум. Ми з Аврелієм увійшли до апартаментів Емеліни. Товстий килим глушив відлуння наших кроків. Ми пройшли крізь кілька дверей, аж поки не опинилися в кімнаті з розчиненими дверима, що виходили у парк. У дверях спиною до нас стояла жінка із сивим волоссям: «Ля, ля-ля, ля-ля», стиха муги калавана. Це був саме той немелодійний фрагмент без початку і кінця, який переслідував мене відтоді, як я приїхала до Відевінтер. Вінтер. Він заповз, як хробак, до моєї голови і сплутався там із вібраціями моєї сестри. А поруч зі мною Стояв Аврелій і ждав, коли я відрекомендую його Емеліні. Але я втратила дармове. Величезний всесвіт звівся у моїй голові до отого нестерпного завивання. Час розтягнувся до розмірів однієї безкінечної секунди. Я стояла, як громом прибита, неспроможна й слово вимовити. Потім піднесла руки, щоб затулити вуха й не чути цієї какофонії. І тут Аврелій Побачивши мій судомний жест, покликав мене. «Маргарет!» Зачувши позаду незнайомий голос, Ебеліна обертається. Заскочена зненацька, вона дивиться на нас із болем і страхом в очах. Її безгубий рот викривається літерою О, але могикання не припиняється. Навпаки, змінивши кілька разів тональність, переходить у несамовитий вереск, що ножем... Пронизує мою голову. Шокований Аврелі переводить погляд з мене на Емеліну і клякне від жаху, побачивши спотворене обличчя жінки, яка виявилася його матір'ю. Її крик ножицями розрізає повітря. На якийсь час я наче осліпла й оглухла. Коли здатність чути й бачити, знову повернулася до мене. Я узріла на підлозі скорчену Емеліну. Вона вже не завиває, а хлипає. Аврелій стоїть біля неї навколішках. Її руки шкрябають його, і мені незрозуміло, чи то вона притягує його до себе, чи то відштовхує. Але він бере її за руку і тримає рука до руки, кров до крові. Він як моноліт зі смуткою печалі, а в моїй голові і досі отой нестерпний різкий звук то моя сестра. Моя сестра. Усе поволі кудись зникає, і я опиняюся сама одна посеред огонь її шуму. Мені відомо, що трапилося потім, хоча сама я цього вже не пам'ятаю. Аврелій, зачувши кроки у коридорі, обережно опускає Меліну на підлогу. Чується здивований вигук, то Джудіт виявила пропажу своїх ключів. Поки вона ходила по дублікати, мабуть, до Моріса, Аврелій гайнув до дверей, в огорожі парку і зник. Коли Джудіт нарешті заходить до кімнати, вона бачить на підлозі Емеліну, потім стривожено скрикує і йде до мене. Але я вже цього не чую і не бачу, бо яскраве світло, яке виявилося моєю сестрою, обіймає мене, поглинає мене, позбавляє мене свідомості. Нарешті.